Без цього в Татарщині небезпечно. Посли переодяглися за купців і під охороною трьох козаків поїхали в далекий світ через Канів. В селі йшло далі спокійне хліборовське життя. Трохима вибрали отаману, поки Тарас не вернеться. Тарас отямився в Сирівцях. Заволокли його над берег ріки, розпутали ноги, а висадили на коня і знову прив'язали. Так його перевезли на той бік, і скоком погнали в далекий світ. «За цього джавра візьмемо гарні гроші», – говорили татари між собою. «Виплатилося нам кілька днів пересидіти в траві. Чоловік здоровий, мов дубок, багато видержить, та ще й гарний навроду. Тільки треба берегтися, щоб його не скалічити, бо зараз би ціна йому впала». На велике здивування татар Тарас заговорив до них по-татарськи. «Як вам іде про гроші?» то завертайтеся зі мною зараз в наше село. Я вам удвоє стільки виплачу, скільки зажадаєте. Егеш, ти і балакати по-нашому знаєш. Це також свою ціну має. Та ми тебе не послухаємо, бо тобі не віримо. Замість викупу ми пішли б на шнурок, а може б і кіньми нас розірвати наказали. Ті твої поселенці в Тарасівці, то самі чорти. Один татарин почав до Тараса пильно придивлятися. Знаєте, кого ми веземо? «Я його добре пізнав. Це отаман Тарасівки, того клятого війська, що не дає нам через річку переправитися. За нього дістанемо стільки золота, скільки він сам важити буде». Тарасові було не до смаку те, що його пізнали. «Ти у цьому певен?» – спитав другий татарин. «Коли б виявилось, що це неправда, то морза не дасть нам нічого та ще покарає за обман. Присягну на Коран, що це правда». Ємін Едерім Білагі. В останньому нашому наскоку він відрубав руку нашому Агові, а потім один з наших ударив його ломакою по голові. Я гадав, що він уже пішов до чорта. Він на наше велике щастя видужав і нам у руки попався. Отож, зрадіє Перекопський Мурза, як такого гостинця йому привеземо». Даю вам лицарське слово, що коли мені волю повернете, то вам волос з голови не спаде, а золото вам виплатять. Не віримо, а врешті ти нам стільки не даси, скільки ми за тебе візьмемо, бо ти не знаєш, скільки цикінів призначено за тебе живого. То чого мене мучите? Розв'яжіть мені руки, я ж споміж вас не втечу, зараз розв'яжіть. А то кажу вам, прийде такий час, що навколішках просити будете в мене ласки і вибачення. Я вас кіньми розірвати накажу. Татари почали сміятися, а тим часом Тарас став придивлятися до сирівців на руках. Рвонув руки, що аж кості затріщали, і сирівець порвався. Татари не могли надивуватися його силі. А в першій хвилині спало Тарасові на думку завернути коня і втекти. Та згадав собі, що в нього немає ніякої зброї, та ще певно татари впіймають його знову на аркан. Ти, цапи на бороду, не дуже той смісся, бо сам ти бачив, що варті твої дурні сирівці для мене. А я тепер кажу вам, що як лише приведете мене перед мурзу, то я зараз перейду на турецьку віру, а той мурзою або пашою стану, а тоді від одного кивка мого пальця позлітають ваші дурні лоби. Тепер тобі зрозуміло. Розбишаки збентежилися, про того то і в Стамбулі знають. Кожний Мурза, кожний турецький паша вважати собі буде за честь послати такого гостинця великому візирові і за це взяти великі гроші. З другого боку, вони знали, що з таких потурчених джаврів великі люди виходять. Тепер Тарас пригадав собі про ті свої колючі очі, про які йому трохим згадував. Хотів тепер на татарах випробувати їх. «Та ти від нас не пробуй тікати», – сказав один. Тарас зиркнув на нього, подивився йому грізно у вічі і довго не спускав погляду. Мовчи, собако, ти не вартий того, щоб я з таким стервом, як ти балакав? Відповіді не було. Розбишаки не могли на нього дивитися, наче яскраве сонце їм у вічі світило, і вони мчали щосили. Аж надвечір зупинилися, розв'язали бранцеві ноги і пустили коней пасти. Тарас роздивлявся на всі боки один безкраїй степ він згадав свою любов Тарасівку і такий огорнув його жаль за втраченим раєм, що ледве не заплакав. Молився тихо, і від цього йому полегшало. Згадав рідню свою, маму стареньку, а мамина молитва і наморя визволяє. Вона й всі вони, певно, за нього моляться, і він не пропаде. Татари почали вечеряти і подали Тарасові шматок конятини. Він узяв м'ясо в руки, понюхав і з усієї сили шпорнув ним у голову найближчого татарина. «Що мені даєш? Дай це такому самому псові, як і ти!» Ця рішучість і небоязкість ще більше збентежила розбишак. Замість розсердитись, татари почали виправдовуватися. У нас іншої їди немає. Обий дику кокозу і спечи мені, бо я голодний, і далі не піду. А вже, мурза, тобі подякує, як мене голодом замориш. Але коза так зараз не з'явилась. І не було чого стріляти. «Сідлайте, коней!» – наказував Тарас. «Зараз їдемо далі!» Татари його послухали. Тарас сів на коня. А як татарин хотів йому зв'язати ноги по-під кінський живіт? Тарас скопнув його чоботом зуби з усієї сили, і татарин заточився.